Alături de noi este Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, Timișoara, Timișoara se, se, se lântuie, după evenimentul de la Caracal, în privința întârzierii reacției statului român, după ce de mai multe ori la 112, mai mulți cetățeni în acest caz, nu doar Alexandra în cazul Caracal, au cerut ajutor. Uh, noi am solicitat încă de aseară la libertatea celor de la STS să ne comunice când, a început, când au început telefoanele din blocul respectiv, câte au fost și la ce ore. Pentru că tot ceea ce se întreabă oamenii acum, dincolo, într-adevăr, de irresponsabilitatea omului care a venit, firme respective, care a făcut uh, deratizarea uh, și care susțin autoritățile, care le-au și reținut în acest moment, că a folosit niște substanțe interzise. Dincolo de asta, totuși, primul apel a fost sâmbătă la ora 9 și 21 dimineață și autoritățile au intervenit ca să se îi protejeze și să evacueze pe cetățeni luni, luni, la ora 1 după amiază, la prânz, Asta înseamnă cu mai bine de 48 de ore uh, după primul apel. Numărul apelurilor, apelurilor este îngrozitor. Uh, Autoritățile au spus că au fost 15 apeluri. Sâmbătă, duminică și luni. Până la ora 9 dimineața. Uh, luni. Dar până luni până luni mai fuse seră uh, 11 apeluri. Numai sâmbătă Fuseseră șase apeluri. De la aceeași locație, cazuri diferite, unele dintre ele au fost adevărat apeluri de revenire pentru acea situație, dar de la aceeași locație, cazuri diferite, adică oameni care suferau, oameni diferiți, copii și adulți de potrivă, mai mult decât atât, sâmbătă deja murise un copil. Murise un copil acolo. Duminica murise încă cineva acolo. Seara murise mama uneia dintre copii. Deci ne aflăm... În ziua de duminică, când înregistrăm trei morți și nimeni nu leagă punctele, cum se spune. Adică nimeni nu face uh, uh, gestul elementar de a înțelege ce se întâmplă totuși de la, o, la acea adresă. Dar la ce, adică apelurile astea, ele unde au fost transferate? Că bun, operatorii bun. Deci, de la 1-2 exact, transferă la, noi, poziție, noi am spus, la, pompier, la are o problemă, pentru că un sistem de urgență, național de urgență, nu poate să nu-și dea seama când uh, apar, iată, uh, 15 apeluri de la o adresă cu atât de multe cazuri grave, cu ambulanțe trimise acolo, cu oameni care mor, că se întâmplă ceva comun, ceva care poate periclita pe oamenii care stau acolo în totalitatea lor. Dovadă că au evacuat nu un bloc, ci două până la urmă, mai au evacuat încă un bloc. Și se trebuie au răspuns, înțelegem ce ne întrebați, uitați acestea stapelurile, dar nu este responsabilitatea noastră de a declanșa o alertă pentru că treaba noastră, spune STS-ul, și trebuie să-i credem pentru că acționează conform am răspuns pe lege și pe ceea ce fac în fiecare zi, este aceea de a face interfața tehnică, practic, între cetățean, între reclamația cetățeanului și agenții, cum numesc ei, adică cei care deservesc viața și protejează viața cetățeanului. Fie că e vorba de pompieri, de salvare, și de ISU... Și cine trebuia să, cine trebuia să te Exact, alarmă? Exact, asta e întrebarea și a mers mai departe. Da? A mers mai departe. Bun. Deci dacă se trebuie să o spune noi suntem interfața. și în momentul în care practic, transmitem mai departe legătura într-un într într într într regim eficient, este treaba celor la care ajunge legătura respectivă. Bun, mai departe, la cine ajunge legătura? În cazul ăsta a ajuns la ambulanță. Însă, însă, ambulanța nu poate conecta punctele, pentru că ambulanța nu se ocupă decât de îngrijirea medicală. Și am mers să vedem. Cine se ocupă de scurgerile chimice? Că despre asta este vorba aici. Cine în România are responsabilitatea scurgerilor chimice? Dacă uh, se întâmplă ceva la o fabrică, dar nu numai, într-un bloc, cum e, cum e situația de acum. Dacă, doamne ferește, era o chestie radioactivă, cine se ocupă de lucrurile astea? Răspunsul este unul singur. Inspectoratul pentru situații de urgență. Urgența este sesizată de instituția care își poartă în nume uh, termenul respectiv. ISU, în cazul acesta. ISU Timiș, ca să fim mai concreți. Da? Care a fost sesizat? Știm dacă a fost sesizat în cazul acesta păi de 112? Sau? În momentul în care se face legătura la 112, da. se face legătura uh, la 112, mai departe 112, nu doar la ambulanță, ci și la ISU. ISU este pe fir în acel moment. El află ce se întâmplă, pentru că trimite și pompierii când sunt cazuri mai... Da? De asta există sistem național integrat de deci, urgență. Deci, în principiu, cineva de la serviciile de urgență n-a reușit să lege punctele, cum spui tu, și exact, să se exact. că dacă exact. vin 15 apeluri de intoxicare de la aceeași Sau de adresă... ceva de boală, că nu se știa că e intoxicare. Cât de, cât, da. de o boală în gravă, zile în, și în, sunt în, și... în urma cărei oamenii mor încoate, da. în urma cărei copiii mor. Poate că ar trebui da? să vedem ce se întâmplă, să dăm și noi o alarmă, adică nu... Da. Bineînțeles, da, da. Nu-mi dau seama, aici este o problemă de incompetență A câtorva funcționari sau o problemă de sistem? Că asta este întrebarea Nu de știu, ce... ne vom lămuri, doar atât vă că nu și a asumă deloc deci, deocamdată nu-și asumă de Dacă nu întrebam să se nici măcar nu aflam că nu e treaba lor. Pentru că oamenii asimilează 112 drept aceea ce este și anume un sistem integrat de urgență. Așa se da. și numește, da? Da. Așa este. Numai că 112 este doar poarta de intrare. Mai departe, sistemul integrat de urgență, de acțiune de urgență, aparține Departamentului pentru Situații de Urgență pe plan național, care are în teritorii inspectorate pentru situații de urgență. Oamenii ăștia, că sunt pompieri, că e ambulanță, că e smurdu, da? Nu contează că sunt cei care fac cercetări chimice ca un departament al lor pentru intervenție echipe care și au ajuns, au și -au ajuns acolo. Uh, uh, poartă responsabilitatea pentru a se ziza că uh, sănătatea populației este pusă în pericol sau siguranța în cazul în care doar, pentru că în 48 de ore în blocul ăla se putea întâmpla orice. Putea sări blocul în aer dacă era o scurgere uh, de gaz. Miroase, da miroase, dacă se pune substanța da, aceea da. care, da, exact, de miros gazului. Uh, dar în cazul ăsta a fost o scurgere pe care n-au sesizat-o, putea fi o scurgere radioactivă, nucleară, nu știa nimeni ce se întâmplă acolo dacă tu nu reacționezi și nu sesizezi, că totuși ai o problemă după 15 apeluri de la aceeași uh, adresă. Uh, toate explicațiile medicilor le înțelegem, ok, uh, Neurotoxina respectivă acționa diferit în funcție de organism, de greutate, nu aveau aceleași simptome. Am înțeles, au dus la spitale diferite copii și uh, iar la și la spitalul județean adulții. Înțelegem, dar nu e treaba medicilor să lege punctele. Este treaba celor plătiți pentru a asesiza situațiile de urgență conform legii. Ori, în cazul scurgerile chimice, ceea ce a fost în acest caz, intră integral în responsabilitatea Inspectoratului pentru Situații da, de și nici măcar urgență. nu o chestie care se să, să fi fost, să fi durat puțin, adică să să dea seama în 10 minute, în 15 minute, a fost nu, timp, păcate, foarte mult timp, ore, și, și mai ore. e ceva, că am vorbit, că avem informațiile astea de, de la cine? Ca de obicei de la Salvator, adică de la oameni care au fost acolo și au spus, atenție, mai e ceva, nouă nu ne-au făcut niciodată analize în situații de genul ăsta, nici acum. Ori, atât personajul ambulanțelor, dacă ei, ei se privesc integral, așa cum, sunt, cum e corect să fie, sistemul, designul sistemului este bine făcut. Adică, indiferent că au fost asistente, medici acolo, pompieri, cei de la echipele uh, chimice au venit târziu, toți ceilalți mai puțin, cei de la echipele chimice care au intervenit, da? când cineva s-a prins în sfârșit, adică luni, la ora 3 după amiaza, da? aproximativ, uh, nu au fost protejați s -a s -a și nu li s-au luat analize după aceea, după principiu, dacă vă simțiți rău, mergeți la spital. Nu se poate așa. Când tu afli este un agent uh, uh, toxic în momentul respectiv care a omorât oameni, trei oameni și a spitalizat uh, al zeci de oameni acolo. Da, bine, mulțumim, o să urmărim ce se întâmplă. Mi se pare foarte interesant asta. Nu cred că e un model, adică nu s-a inventat în România apa caldă în privința intervențiilor de urgență. Bun, sigur, e un sistem care a apărut mai nou, dar afata a construit o bună parte din el, dar modelele astea există funcționează de zeci de ani în occident. Nu e așa Asta Dar am întrebat și noi pe cei de la STS. Întâmplă... De ce nu s-a aprins becul roșu? Eu am spus nu, nu, nu la noi trebuie să se aprindă becul. Bine, becu domne, ok, dar la cine trebuie să se aprinde și la de ISU. ce nu s-a aprins? Concret, la ISU nu s-a aprins becul roșu. Și cei de la ISU timi trebuie să răspundă de ce nu s-a aprins becul roșu. Mulțumim Cătălin Tolonta.